Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Після трьох привезених на моторолері простеньких, але теплих вечер, з яких остання особливо зворушила Сергійовича, який за м'ясом виголодався пишними паровими індичими котлетами, сказала Галя, що наступну задуману вечерю вона не привезе. Не тому, що не хоче. І клопітно це у темноті на моторолері трасою до нього їздити. А тому що неможливо на моторолері задуману страву без втрат до Сергійовича довести. Зрозумів Сергійович, про що мова тільки тоді, коли з її вуз солодке слово «борщ» вилетіло. Вони, звично, на ряднині біля вогню сиділи, вона мовчала, він макарони з котлетами поглинав, коли завела Галя розмову про наступну вечерю. І голос їй так красиво у напівтемряві звучав, ніби окремо від неї, ніби сам по собі, як у касті якийсь. І прислухався до нього Сергійович, як до музики, поки слово «борщ» не прозвучало, і тоді вже... «Музика стала мовою». «Ну, то не треба», – проговорив він, думаючи, що виправдовується Галя за те, що не приїде завтра і не нагодує його. «Я не про те», – пом'якшила вона голос, ніби став у цей момент її співрозмовник дитиною, з якою ніжніше говорити треба. «Я думала, може, ти сам до мене приїдеш?» «Сусіди телятко забили, я вже лопатку у них купила, буду його за всіма правилами варити, з квасолею, на маленькому вогні томити, вибіжу пару разів з магазину перевірити». «А чому ні?» – по-простому видихнув Сергійович, і посмішка засяяла на його обличчі. Дочекалася Галя, поки він макарони з котлетами доїв, зібралася неквапом. квапом, Торохкотіння моторолера затихло в долині. Вогнище згасало. Підтримувати його Сергійович не став. Заліз у намет, у спальний мішок, та і заснув одразу. Наступного вечора, раніше, ніж домовлялися, приїхав він у село. Приїхав, прихопивши з собою мобільник, що розрядився, і зарядку. Галя додому його завела, світло у коридорі засвітила, назад на роботу побігла. Залишений сам у чужому домі, Сергійович заумер на хвилинку, прислухаючись до шумів, до будинку самого прислухаючись, потім роззувся і до вітальні пройшов. Велика квадратна кімната, у якій він одразу світло увімкнув, відлякала його спочатку своєю чистотою якоюсь штучно підкресленою теплотою обстановки. На двох стінах килими у темно-червоних кольорах, на підлозі також величезний килим, у кутку праворуч громісткий телевізор на тендітному журнальному столику з косими ніжками, що ледь розходилися для стійкості в бік. Стіло, бідне червоною скатертиною, накритий, посередині на столі від телевізора, пульт, сервант майже як у нього, і тут же шафа для одягу із дзеркальними дверцятами, тобто цілком звична і знайома обстановка, тільки з килимами. Усівся Сергійович за стіл, руки на скатертину опустив І раптом вловив носом аромат борщу Запах до кухні його привів На газовій плиті, біля якого червоний балон стояв, що живив її газом На малому вогні велика кастрюля емальована борщ у собі готувала Підняв Сергійович кришку, і аромат дивний в обличчя йому вдарив, ніздрі наповнив, думки зупинив, повернув кришку на місце. Відступив від плити, облизав язиком сухі вуста, і до кімнати повернувся, де розетку знайшов, і поставив мобільник на зарядку. Хвилин за п'ятнадцять увімкнув Сергійович телефон. Список отриманих смсок перевірив і побачив останню коротку від Петра, одне єдине слово: живий. Аудіокнижка. Борщ, зварений Галею, убив Сергійовича на повал. Плавали у ньому і білі гриби сушені, і квасоля, і шматки телятини. Їв він його розмірено, не поспішаючи, все Галю поглядаючи, оскільки вперше вони удвох вечеряли одночасно, а не так, як у попередній вечори біля вогнища, де вона його годувала, а сама просто сиділа. Галя до борщу пляшку казенки дістала. Пили вони без тостів, попів чарочки за раз. І ще, крім солі, почистила вона кілька зубчиків часнику, і лежали вони на блюдочку поряд із пляшкою горілки. Брали вони ці зубчики по черзі, то він візьме зубчик, мокне у сільничку, і одразу до рота. То вона Розмова не виникала, ніби й не було у ній потреби. Після третьої тарілки зрозумів Сергійович, що досить йому вже. Але Галя сама, доївши другу тарілку, позіхнула і подивилася на нього винувато. «Ой, щось стомилася, я сказала. Заморилася сьогодні. Ну, то я поїду тоді...» Приготувався Сергійович за столу піднятися. «Куди ж ти поїдеш? Ти ж випив. А що у вас? Даїшники у селі є?» – спитав він серйозно. А сам на пляшку на столі глянув і зрозумів, що пуста вона. Зрозумів, що у двох вони порівну півлітри горілки випили. «У селі нема, але при в'їзді на трасу іноді стоять». Ти залишайся краще. І він залишився. А прокинувшись у темноті через кілька годин, стурбовано й обережно зліз з ліжка і зі спальні навшпиньках вийшов у вітальний телефон, з підлоги підняв і час глянув. Пів на п'яту. Задумався Сергійович про залишених без нагляду бджіл. Саме про них, а не про причіп чи речі, які набагато легше було б вкрасти, ніж бджіл. Але його у цей момент тільки занепокоєння про бджіло хопило, бо без них смисл його життя, навіть сенс самого від'їзду із Малої Староградівки, втрачався. Вдягнувся він у вітальні переніс туди свої штани, сорочку зі светром і шкарпетки, взувся у коридорі. У кишеню куртки заряджений телефон із зарядкою засунув і, затиснувши ключі від машини, покинув гостинний дім, акуратно за собою двері причинивши. Літо уповільнило плин часу. Більше галасу з'явилося у природі. Голосніше птахи ранками заспівали, але і дзвін бджолиних крил від цього галасу не загубився. Дзвін бджолиних крил вважав Сергійович не лише доказом присутності і здоров'я своїх бділок, але і доказом своєї власної присутності. Адже був він все-таки не лише хазяїном пасіки, але ніби і представником законних інтересів бджіл. Інтерес, звичайно, бджіл один – збирати мед. Якось уранці розбудило Сергійовича знайоме торгкотіння моторолера – Глянув на мобільник майже шоста ранку. Помітив, що батарейка ось-ось віддасть Богові душу, знову треба заряджати. Виліз із намету, звичного сонця на небі не виявилося, затягло небо хмарами. «Я тобі зварила пару яєць», – Галя опустила на траву біля згасла вогнища пакет, у місці якого явно не було обмежено двома яйцями. «Дякую», – сказав Сергійович. «А що так рано?» Не спалося, ось захотіла з тобою поснідати. Дістала сірники з кишені теплої синьої куртки, Сергійович вперше цю куртку на ній побачив. Зібрала з землі тонких гілочок, запалила їх уміло з першого сірника і почала викладати з гортки з пакета. Сергійовичу передалася її бадьорість, і він швидко взявся до справи. Долив води в чайник, відійшов до дерев, приніс для вогнища міцнішого гілля, дістав з намету згорнуту ряднину, розіслав її на звичному місці. «Відварені яйця ще гарячі», – змусили Сергійовича пригадати свій похід до світлого, коли почимчукував він мерзлою і сніговою дорогою «мет на яйця міняти». Аж ось виклала Галя на газету ще й канапки з ковбасою, сир нарізаний, миску з полуницями і дві сірничанки, одна із сіллю, друга з цукром. Їли вони разом. Галя все поглядала на свій годинник. «Поспішаєш? Товар на початку восьмої привезуть, треба зустріти», – пояснила свою стурбованість. «А що мають привезти?» Вранці ковбаси і молочина під обід, рибні консерви і алкоголь. А як там мед продається? Добре, може і зараз за дві банки взяти, щоб не дарма. Та обжеж, кивнув Сергійович, дякую за того вашого пасічника. Я думав сам до нього по медогонку з'їздити, а він своєю машиною привіз, та й крутити поміг. Та він нічого, погодилася Галя, тільки скнара трохи». Та сьогодні без того не проживеш. А чому ти мені не дзвониш, спитала раптом. Та якось так не виходить. Не можу, признався Сергійович. Я взагалі по телефону не вмію говорити. Мабуть, тому і дзвонити боюсь. А от і колишній своїй дзвонити не можу. Пробував, але не виходить. Товаришу у своє село он подзвонив то якось розмова дурна вийшла. Аби було що конкретне сказати. Ну, та й так, погодилася Галя. Так ось говорити, коли поруч, воно і краще, і приємніше, коли голос з тілом разом, коли бачиш людину. Сергійович піднявся, помітив паруючий чайник, подивився на небо, ніби хотів відстежити подальшу долю тієї пари. Насправді його цікавили хмари. Мимоволі сягнула думка про дощ, що як не ось-ось, то до обіду точно має злити. Незабаром збиралася Галя повернутися. Допоміг їй приладнати на багажник гумовими ремінцями пакет із двома літровими банками меду. Дав він їй і мобільник, попросив у магазині підзарядити і до обіду обіцяв приїхати. Аудіокнижка. Минув ще один літній тиждень. Раннім дощовим ранком почув Сергіович знайоме торгкотіння. Визирнув з намету, подумав, що Галя сніданок привезла, ще не встиг подумати, що у таку погоду снідати доведеться їм у наметі, а не біля багаття. Залишивши тарахтілку двоколісну під деревом, майже забігла галя до намету. Сергійович, даючи їй всередину пробратися, розгублено і здивовано на її руки глянув. Нічого в них не було, ні пакета, ні сумки. «О дев'ятій треба до повороту йти», – випалила вона на одному подиху. «Сашку Самойленка на Донбасі вбили. Будемо зустрічати». «Як зустрічати, якщо вбили?» Ти що, по телевізору не бачив, як на західній своїх вбитих зустрічають? На колінах уздовж дороги. А що, гірші? – віддихавшись, пояснила вона. Все село йде. Ну, якщо все село, – погодився Сергійович смиренно, – і кивнув. Близько пів на дев'яту під дощиком доїхали вони до повороту. Поставили моторолер під абрикосою і самі там затрималися ненадовго, щоб зайвий раз не мокнути. До повороту виїхали з боку села кілька машин, з'їхали обабіч. Сергійович озирнувся і відчув стурбованість. Низка людей у темних куртках і накидках під парасольками йшли пішки обочиною, наближалися і з боку села, і з боку рейцентру, до якого звідси було все-таки не близько, якщо не машиною. Пригадав Сергійович, що далі, як їхати на веселе, є казівники поворотів на інші села. Може, і не всі з веселого ці люди? Стало йому не по собі, холодно, і дощ, здавалося, був тут ні до чого. А що потім? Потім? Ну, коли... Зустрінемо ми убитого. Підемо на кладовище. Відспівування у церкві, похорни, поминки. Все як у людей. Слова Галини і навіть більше її теплий, добрий голос, ніж самі слова заспокоїли Сергія. Але ненадовго. Під гілки їх абрикоси сховалися три жінки у темних хустках. Одна з них подивилася на Галину і Сергійовича неприязно. Пасічник відвів очі, але продовжував відчувати їх присутність. Та й людей довкола що хвилини більшало. Вони стояли грубками по 5-6, деякі на самоті, і весь час озиралися на трасу туди, звідки не так давно приїхав сам Сергійович, і звідки везли убитого. «Може, напоминки не треба?» – прошепотів Сергійович, повернувшись до Галини. «Ну...» Хоч на півгодини вони ж весь двір брезентом від дущу накрили. Сергійович зітхнув. Вперше він відчув себе тут настільки чужим, недоречним. Ці люди, було їх вже за дві сотні, знали один одного. І знали убитого, хто повертався до них в останні для обряду прощання і відходу у рідну землю. А він Сергійович був тут ні до чого. Він не хотів порушувати своєю присутністю їх скорботу. Різні ж відчуття смерть знайомої тобі людини викликати може. Він би краще зараз біля сердитих через дощ бджіл своїх у палаці сидів. Він відвикнув від багатолюддя. Три роки у покинутому жителями селі разом з Пашкою привчили його до того, що людей може бути мало, дуже мало, і нічого поганого у цьому немає. Навпаки, таке безлюдя допомагає краще себе і своє життя зрозуміти. А тут сотні людей пов'язані між собою сусідством життевою спільною дорогою. Хто він їм? Кова він, він їм? Прозвучав фрагмент роману Андрія Куркова Сім'ї бджоли у виконанні народного артиста України Богдана Беньюка. Український переклад Катерини Ісаєнко. Радіоадаптація тексту Андрія Кокотюхи. Передачу підготували Режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко. Далі буде. Аудіокнижка